S.A.I.K. News Radio Aktiel Goeie naand en hartelijke welkom by S.A.I.K. News Radio met nog een aflevering van ons aktiele program My naam is Corrie en is my groot eer en voorig om saam met jou te gaan keir in die kieberruimte met S.A.I.K. News SIK radio speelt ons lekkere virkaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook beskikbaar wees op, op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.sik.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Vanaf maandag die 4de mei het ons die direkte uitsending gemaakt raakende nies en saken rondom saafbeskikking saans weeksaande tussen 8 en 9 uur. S.I.K. nies so wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eiwe bezighede, aankondigingsdraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak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 Kijk hoe kam ek nou my kuip, die denim van my sit so lekker stij. Ek trek my hempie oor my kop en ek rol my mouwe op. Niemand gaan vanand van my kan op. Die lieu is die baas van die diere daar in die wildein. Ek slaan die gitaar hier tot die son kom skyn. Hier is my straat, ja hier is my dorp Wacht het la die lichte afgang begin die poere sport Ek is een dapper meis Kijk hoe kan ek nou my Kijk die denim van my Sit trek my hempie oor my kop en ek rol my mouwe op niemand gaan vernaam vir my kan koop ja wat se kouse trek ek kan wat by my denim moest hier gaan want ek wil dis nam al staan uitstaan die tekkie van my is noe goed laat die mense om my droe hier is ek die baas en jy die plaas daar is net jening wat ek hier te mouwer ek mou is Dit is die van kaas wat ek nie makklik mis, Ek is vol viemies, ek jeet net gouda, Ek haal my spider my move uit, dan is ek daar Ek is a dapper meis, kyk hoe kam ek nou my kuit, Die denim van my sit wil ek een stein, Ek trek my hempie oor my kop, en ek rol my mouwe op, Niemand gaan ving als vir my kan stopt, Kost is vast gevang en draad en een oud blokkie Ek loop jy som die ding en check die konkoksie Ek sien die kat lei daar en ek steeel van hom my haar Gebruik dit om die kaas te vat voor die kat my daar betrap Ek is die dag per mys, kyk hoe kam ek nou my Kyk die en van my, sit so leggestuid Ek trek my empie oor my kop, en ek rol my mouwe op Niemand gaan vernaam som my kan stop Ja wat se kouse trek, ek kan wat by my denim broekie gaan Want ek woot is en allemaal net uitstaan Die tekies van my is so koed, en laat die mense om my droe Hier is ek die bas en jy die plaas Kool, raai wie kom om die hoek om met my te sikkel? Het, het jou gewaarskien van jou en lesliek, wat jy nie so gauw sal vergeet en onthou, jy moet my respecteer. Jy heert my dapper meis so lawe lekkie op so kouwe aand in Zuid-Afrika. Jy is ingeskakeld by SAK News Radio en jy keier saam met Corrie. Ek wil nie weer amal herinner aan die Nationale Veterane Braai Dag op 26 juni te tuin Pretoria. Voor 23 jaar het die manne in brein hulle levens en onskuld vir die mens in Zuid-Afrika gebiedt vir land en god het hulle gevecht vir die vryheid van die RSA. Recht oor die wereld word die veterane waardeer en geëer. Slechts in Zuid-Afrika het hierdie manne en hulle offers weggevul in vergeldneid. Op hierdie dag bring ons speciale eer aan ons helde. Die saamroeper is Anel Forrie, hou ons een bliever Facebookblad top vir enige inlichting rondom hierdie bijeenkomst, dit is ANAL met die dubbel L voor RIE. Finans program het ek saamgestel met die nietste verwikkelinge in die land in die nies. Die eerste een is transnet tegen een Chinese kontrak van 30 miljard rand. Volgens Wat Krimmer Media in Johannesburg berig, het Transnet pas 'n leningsooreenkomst van 30 miljard rand geteken met die China Development Bank, CDB, ten einde 232 diesel en 359 elektrische lokomotieve aan te koop. By die China South Rail, CSR, en China North Rail, CNR. Dit vorm deel van die verkrygingsprogram van Transnet van 1064 lokomitieve oor die medium en lang termijn. Die ooreenkomst met die Chinese met die terugbetalingstermijn van 15 jaar is gesluit tijdens die wereldekonomische forum wat in Kaapstad gehou is en vorm op sy beerd weer deel van die 60 miljard peterale ooreenkomst wat president Jacob Zuma in december 2014 met sy Chinese eweknie Xi Jinping gesluit het. Vir van die rest van die lokomotiewe het Transnet ‘n lenings aangegaan met die Export-Importbank van die VSA en Export-Development Canada vir 13 miljard, miljard rand om lokomotieve vanaf General Electric en Bombardier Transportation aan te koop voor ons voortgaan die volgende de berigje, kom ons luister na Lehanie my met Hennie Hennie Hennie Hennie your play Vir my krys, see my hoe het Pamela gedrag kry wat het sy wat ek nie het of ooit sal hy nie jy het haar dan nog nie eers gevraai nie en ek Ek is real, ek bly nog heel en ek s' jou na En voor weer die droom kry Weet ek speter as sy Ek s' die een wat aand na aand By jou bly en ek sê Jani Mai met Hennie Hennie Zuid-Afrika het die kieber met China aangegaan. In een mediaverklaring wijs die DA op grootkomer oor die sogenaamde Cyber Security Pact wat minister van Telecommunikatie en Postweese Sayabonga, soel die verlede week namens die regering met die Chinese minister van Nijwerheid en Indichtingstechnologie Miao Wai onderteken het. Daar word opgewees dat China een reputatie het van onderdrukking van vrijheid van spraak in sy eie land, ingrijping in sociale media werwe, die oprichting van brandmere om toegang tot nes en inlichting te blokkeer en van kieberanvalle op westerse maatskapie. China word dus gesien as alles behalwe die ideale kieber vernoodt. Dit word voortsgeseen in die lig van die toenemende aanslag van die Suid-Afrikaanse regering op persoonlijke rechte en vrijhede. Daarby het die Suid-Afrikaanse regering in maart van jaar tydens een VN-debat oor bevordering van internetprivaatheid aangeduid dat dit nie sy weg oopsien om die resolusie te steunie. Een resolusie wat geïnscineer is door Brazilië en Duitsland. Die Suid-Afrikaanse belastingbetaler toek 700 miljoen rand per jaar op vir die Afrika-Ene. Dit het aan die ligge kom dat die Suid-Afrikaanse regering een bedrag van 700 miljoen rand per jaar bewillig het as bijdraas door die functionering van die Afrika-Ene. In die mediaverklaring vraag die DA onder meer Wie precies het hierdie bewilliging goedgekeer? Is dit dieris dat die virkaanskabinet hoogenaamd bespreek, wanneer hy die AI sodanige versoek gerig, waar gaan die geld vir die 700 miljoen per jaar vandaan kom, waarop gaan die 700 miljoen rand per jaar gespandeer word? Al hierdie vraag moet ook gesien word ten die achtergrond van aanduidings dat hierdie geld persteeg gaan word vir onder andere vliegtuigkaarties, hotelverblijf, self en communicatie en Kom ons luister na Allee die berge nog so blauw dier Johannes Kerkorrel. Die berge nog so blauw die berge nog so blauw al het die berge nog so blauw sy woorde sal ek stil som al my bokkie nog so far al word my bakie nog so far al voor my bakie nog so far dan proos ek my anima kerk oor met Esa met a lady berge nog so blauw. Ons volgende berigje is pogings tot Noordwest sy naamsverandering en die reaksie op die formele voorstel van die premier van Noordwest Supra Mapopelo dat die naam van die provinsie verander word na Moses Kotane. ‘n voormalige sekretaris-generaal van die SA communistische partij, het Afri ‘n een begin onder die opskrif Keer dat Noordwest waai. Die petisie is by www.afriforum.co.za Keer dat Noordwest waai. Voordat die veldoog echter behoorlik van die grond af kon kom, het dit aan die ligge kom dat die Noordwest regering die naam van die provincie eenzijdig gaan verander het na Bokone, Bopitirima, die, Rima, die vertaling van Noordwest. Die naamsverandering wat blyk uit die ambelike webwerf van die provinciale regering kom tot groot skok lands, landswijd. In reaksie hier op sy Afri Forum in die mediaverklaring, hierdie slingse verandering is onaanvaarbaar. Plekname kan nie net oor nacht verander word soos wat die soos die politieke wind waai nie. In gevolge waterwetgeving is die naam verander, aangezien die stafrikaanse geografische nameraad nie juristiek het oor provinciale namens nie. Vir meer besonderhede kan Marcus Posen gekontak word by Afreforum. Kom ons luister na Leani my met Pretoria. <tos> Stadig loop ons dier die Persia ja, Karandas wat van Die bome word kal, pas daar na die beeld van O Boeta wat reis op sy paard Die wonder was bloed soveel wet Soveel jare draai aan die naam van die plek Soveel jare moet ons nou laat gaan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 Tonight Manny Mai met Pretoria Ons kyk voorts na kommentare oor ekonomise verval in Zuid-Afrika In die medeverklaring sê advokaat Anton Alberts, VF Plus, parlementaire woordvorder oor ekonomie Die tempo van ekonomise verval in Zuid-Afrika is nou so snel dat die mens bijna al terugverlang na die ooreenstemende tyd verlede jaar en toe dit reeds elenda gegaan. Dit is onmoendlik om die landse ekonomie te laat groei te midde in groeiende bescheidsonsekerheid teen productieve ekonomise groeiplanne en schemas wat neig na ekonomise selfmoord. Die ANC geef voor dat het die herendagse moes is, is, maar dit het die land al tot op die rand van verskye afgrondig lei onder die dekmantel van welleidende name soos transformasie. Die vader van Egypte moes na die 10 pla best gee en herkense beleid werk nie. Die vraag is, hoeveel van hier die self toegedeende pla gaan die ANC nog ignoreer? Die eerste van hier die afgronde is die fiskale afgrond. Dit is die diepste en kan in 2026 20, 20, sy tol is van die regering na ramen net genoeg geld gaan hee vir salarise en welsein, terwyl es kom lang vir daar die tyd oor die afgrond gaan stort. Die ander afgronde is die krachtafgrond. Ons het reeds bereik. Die waterafgrond. Ons nader hierdie een vinnig, maak gereed vir beerdwaarder en die energie wat het gaan veroorzaak. Die diensteafgrond. Ons is Ons is ook reeds daar en het raak dieper na mate transformatie en kaderontplooiing die stelsel vir kanker. Die grond en voedsel afgrond, dit is nie meer ver om te sê dat weie hongergenoot ons voornand is met die ANC wat vir sy wafferse stalen grond opkap, versnipper en als vir homsel wil toeie neem. Die korruptie afgrond, die etelskult kan jaarliks drie keer afbetaal word. Indien korruptie uitgroei word, mini afgronde, daar is vele van hulle, wat onderliggend is, aan die groter is. So steenkool, waar ons my nie genoeg steenvol kan produseer, om eskom aan die gang te hou nie. Ons kyk na kommentaar oor die wetsontwerp oor landbougrond. Oor die nieuwe wetsontwerp, wat die regering by die parlement ingedien het, oor die benutting en bestuur van landbougrond, sê CLI is as ons in een mediaverklaring. Ons verwerp die konseepbeleid en wetsontwerp in geheel. Boon behalwe die feit dat dit een direkte bedreiging vir private eindomsreg soos uiteengezit in titelaktes en financiële verbande impleseer dit ook een voorskriftelike benadering ten opzichte van die benutting van grond in private besit. Nie niet is dit een onverantwoordelijke inmenging in private sake onderneming nie, maar zodanig besluiten word normaalweg aan die oordeel van ambtenare gelaad, wat geen begrip van landbouwproduksie het nie, en ook nie van relevante vereistes waar volgens onderneming wensgeven kan bly nie. Die beginsel van private besit recht een vrye mark en volhoudbare voedselproduksie bly die drie vereistes vir een gezonde ekonomie tot voordeel van die hele land. Kom ons luister eers vir a bieke muziek. Hier is Brama Lerbe met sy lied vir elke Afrikaner van Suid-Afrika. is maar moeilik, Mensen kry maar zwaar, Ons weet nie of ons die dag, Van morgen sal gewaar, Kyk op na die hemel, Waar kom ons hulp vandaan, Ons hulp kom van die Heere, Wat ons veilig sal bewaar, Elkjen op sy eie, Gejaag na die wind, Wie volgen ons voetspore, Is dit een verloore Die plasmoorde korrip sie in geweld Skok nie elke dag Lees jy nog jou koeran? Hy die vans van ons in hierdie Hy dit te van ons seer Oor ons hemege gebergtes mag hy kanse antwoord gee Of verlewe ons sou sterwe Ons lewens in Suid-Afrika En ons met tot God in swa ons die deur te draa. Ons help nie meer mekaar nie, en elkeen vir ons hoe sal ons ooit vooruit gaan, as ons op ons eie delf? Het die tyd nie dat ek gekom nie, vir ons amal om saam te staan, wat het gebeur met woorde, soos eendrag, wat mag, mag. Elkeen op sy eie, gejaag na die wind, Wie volg ons voetspore, is dit een verlore kind. Grieplaasmoorde, korruptie en geweld, skoknies elke dag, is jy nog jou koran. Uit die van ons, die hemel, uit die diepte van die Ons eeuwige gebergtes, waar die kansen antwoord geef Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Zuid-Afrika En ons bid tot God en vraag, om ons die te draag En die blu van onze hemel, en die diepte van ons heer Ons eeuwige gebergtes, waar die kansen antwoord geef Ons sal leve, ons sal sterwe vir jou Zuid-Afrika En ons bid tot God in vraag Om ons die te draag Oor ons eeuwige gebergtes Waar die krantse antwoord gee. Ons vanwege ons sal sterwe Ons vijf Zuid-Afrika En ons bid tot God in vrou Om ons hier deur te draag Hei die blauw van ons hemel Bram Malerbe met sy lied vir elke Zuid-Afrikaner in Zuid-Afrika. Ons kyk na die volgende brokies in die Nies. Jy is ingeskakel by SAIK Nies Radio sam met Kori. Die volgende brokkie is die sitepeiling vir Afrikaans. Op die webwerf van die Zuid-Afrikaanse inkomste dien in site word die publiek gevra in wat taal of tale die site webwerf beskikbaar moet wees. Terhalve doen Afri Forum beroep op Afrikaans sprekenis in die publiek om die stem te laat hoor oor die voorkeertal van dienstlevering dier site. In die mediaverklaring sê Afri Forum voorts, so ver ons weet is dit die eerste keer wat die site op die wijse vra wat belastingbetalers sy taalvoorkeer is. Ons ontvang dier loopende klachtes van lede oor die site sy gebruik aan Afrikaans dienstlevering. Die taalbeleid van site wat vroor van jaar vir openbaar kommentaar gepubliseer is het ook weinig voorziening gemaakt vir enige tale buiten Engels. Een voorstel wat skerp hier af die forum in ons kommentaar gekrediseer is. Die peiling verskyn op www.sars.gov.sza Ek kyk graag na die kommentaar oor die storm rondom Omar al-Bashir. Interessant en ook in sy is die storm wat losgebars het rondom die Sudanese president Omar al-Bashir en sy besoek aan Zuid-Afrika. Vier punte van belang wat dit betreef. Eerstens, het die Zuid-Afrikaanse regering flagrant sy eie grondwet en rechtstelsel ondermijn door nie die hof uitspraak oor die verbod op al om die land te verla te respecteer nie. Tweedens, het die regering ook ter wille van selfsichtige eie belang sy ondertekening van die statuut van die internationale gerechtshof eegewe verbreek en daardoor sy internationale aansien en geloofwaardigheid erg skadebroken. Derdens, interessant en ironies dat die AI voorzitter Robert Mugabe, wat eindelijk self terecht moet staan op aanklag van massamoord en grootskaalse diefstal, as ook president Jacob Zuma, wat na alwaarskendlikheid eerder binnen die tronk as buiten moet wees, die groenligge geed vir die ontsnapping van die man wat aangeklaag word van misdade teen die mensdom. Vierdens, wil ons dit echter duidelik stel dat na ons mening die internationale gerechtshof nie gesag het boek in soevereine onafhankelike sta te neem. Hoewel die IG in die lewe geroep is met die doel as ‘n supranationale oorkoopendele gesagslichaam, strook dit nie met die gevestigde volksrechtbeginsel dat daar in die wereld een menslike gerechtsinstansie is wat boek in die soevereiniteit van state is nie. Dit is ook hoekom die VSA in ander groot moonthede nog nie die statuut van die IG onderteken het nie ek kyk graag na Eskom se so voorgestelde hoë elektrisiteitsprysverhoging agter is beweer boere sal nie genoeg kos kan produseer nie agter is a het gewaarsku dat 'n bykomende Eskom tarief verhooging van meer as 25% daartoe sal lei, dat boere nie genoeg koos kan produseer om die mense van Zuid-Afrika te voet nie. Die landbouworganisatie het gesê Zuid-Afrika beleef sy ergste droogte in 20 jaar. Een senior ekonome van Agri SA, Tabi Nkosi het gesê, die landbouwsektor het al van jaar een geraamde skade van meer as 9 miljard rand gelei wens die droogte wat tot groot skuld onder boere gelei het. Die Demokratiese Alliantie gaan sy redes aan die Nationale Energie van zuid afrika Nersa, voor lê oor waarom Eskom se voorgestelde hoë elektrisiteitsprysverohoging van meer as 5 tot 20% nie goedgekeurend word nie. Die partijse woordvoerder oor energie, Gordon McKay, sê die ekonomie kan eenvoudig net nie een bijkomende skok van een skerp tariefverhooging hanteer nie en waardsgelegdeenthede kan in die slag bly. Die DA-leier Moosie Mamani sê verbruikers word gedwong om eskomste ondoeltrefneid te finanseer en baie mense kan dit nie bekostig nie. Om meer te lees, gaan na www.web.org www.corant.co.za Es kom a treinramp in stadige aksie Kom ons luister eers Na balka toe Met Dam Dam Voordat ek na daai berig kyk Dam Dam <mys> Ek want my kla En ek nie stress Dam Dam Dam Dam Want sy is te vet En hy krij alle blinks Dam Dam Dam Dam Ek het toe met Dam Dam Jy is ingeskakel by SAIK Nies Radio Ek kyk nou na Eskom, a treinramp in stadige aksie Die artikel lees, a kenner van die energie naaforsingscentrum aan die universiteit van Kaapland Hilton Trollop sê die situasie waarin Eskom homself bevind is soos a treinramp in stadige aksie Hy was gister een van die vier akademische kenners wat voorleggingsdien aan die parlementaire begrotingskomitee gedoen het oor die twee wetsontwerpe wat voorziening maak vir die redingspoei van edelike miljarde rande aan Eskomval oor LPS woensdag gaan stem. Die burgerbericht troll op aan LPS gesê het, Zuid-Afrika is in die situasie waar kracht aan klienten verskaf is, die in een prijs wat nie die koste gedek het, waartien die elektrisiteit opgewek is nie. En dit is waarom 83 miljard rand sy geld nou aan Eskom gegeen moet word. In hierdie lig groet ek, Corrie, tot morgen aand, die selfde tyd, die selfde plek. Baie dankie vir ondersteuning en saamkeier. Een heerlijke aand verder en ek speel uit met bakke toe, sy teerstrate vol gate. Genie die aand verder, tot ziens. Verlaat het, staan die krachtpale. der drade svart lady van die vloed meer in China kan wegdrag oor Na, kan wegdra O Afrika Klaar weggedra O Afrika Klaar weggedra Gelukkig Dat daar nog skole oor is Ongelukkig Dat hulle graad in leerders So groot is My, my, my, my, my, my.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 wsizaiqarari.com is ons se trotse deel van die inspannetwerk. Kontak hier gerus by